La Europa FM în direct la radio și în transmisiune Facebook și pe pagina de internet Europa FM, bun găsit! Discutăm despre ce se întâmplă în PSD, ce urmează pentru partid, ce urmează pentru opoziție, cum va fructifica rezultatul alegerilor de duminică și, evident, ce înseamnă pentru noi toți, cum se traduce jocul politic în deciziile care ne privesc. Îl salut pe analistul politic Ion Bogdan Lefter, bun venit în piața victoriei! Bine v-am găsit! Mulțumesc că m-ați invitat! Ne ocupăm de PSD pentru că e dublu lovit în această perioadă. În același timp e principalul partid de guvernament. E o ședință de comitet executiv care a început cu foarte puțin timp în urmă, înainte de care am auzit-o pe Viorica Dăncilă făcând niște declarații, ce e foarte important de reținut de aici și o să vă rog să discutăm despre asta. Viorica Dăncilă, recunoscând deschis, cu subiect și predicat, justiția ne-a omorât. Am discutat atâta despre asta încât am pierdut încrederea românilor când noi am făcut alte lucruri bune, spune premierul. Doi la a răspuns jurnaliștilor de vreo 3 sau 4 ori că nu trebuie ca deciziile să fie luate de o persoană, de liderul partidului. Cred că e o aluzie foarte clară la ce s-a întâmplat până ieri. Um, și, de asemenea, o discuție despre ce se poate întâmpla ca reconfigurare a majorității politice. Ne întrebăm ce urmează, domnule Lefter. Suntem în zodia lui, ce urmează? Ce urmează pentru PSD, capitolul 1? E neclar ce urmează. E destul de greu de imaginat că PSD-ul va reuși să reziste acestui veritabil tsunami care s-a năpustit asupra sa, asupra construcției puterii. Pentru că votul este la jumătate față de cel din decembrie 2016, deci evident în partid sunt nemulțumire enorme, în acest moment, jumătate din uh, membrii PSD uh, ai celor două camere uh, știu că nu mai intră în următorul parlament. Uh, cine știe puțin el cum gândesc politicienii, uh, știe, înțelege că asta înseamnă uh, jumătate dintre parlamentari alienați, uh, furioși, gata de orice, mai să-și facă loc în față, în prima jumătate apoi arestarea condamnarea și arestarea președintelui partidului este ceea ce a transformat un mare eșec politic într-un, cum spun eu, un tsunami de imagine nici nu știm bine cum să mai frazăm atât e de catastrofală situația PSD-ului acum, cu aceste două mari eșecuri, îngrozitoare eșecuri care mai găsesc partidul și în starea morfă în care se află acum și pe care am văzut-o în toată splendoarea ei și atunci când liderul actual al partidului, cum tocmai ați spus, doamna prim-ministru, președinte executiv al PSD, iese în fața presei, vorbește aproape jumătate de oră și nu e în stare să spună aproape nimic. Sigur, găsim niște mesaje, niște frânturi de informație, dar pe ansamblu, ce a făcut doamna Dencil a fost să ruleze cuvinte, fraze, fraze standard, așa cum de bine de rău reușește în toate împrejurările oficiale în care a fost pusă, dar eschivându se de la răspunsurile de substanță, de la răspunsurile reale. Eu aș interpreta în acest punct și puțin altfel referințele sale repetate la deciziile colective. Nu doar uh, cenușă în cap, am fost până acum un partid la cheremul unui singur om uh -huh. și acum trebuie să ne întoarcem la conducere colectivă. Uh, în acest moment e nevoie de energie politică, de inițiativă politică, de leadership, cum se spune, de, de asumare de către lideri, a unor noi direcții, ori doamna Adâncile e incapabilă de așa ceva. Deci a fost o referire... Face apel a fost... la echipă ca să se împartă responsabilitatea. să se ea. Pentru mm -hmm. că ea nu știa ce să spună. Veți candida la vreo funcție. Eu nu știu. Păi cum să nu știi? Ești sau nu ești un lider al acestui partid? consider sau nu te consider capabil să intri într-o competiție pe care poți să o câștigi sau poți să o pierzi? De asemenea... Doamna Dăncilă a făcut referire și oricine ar fi făcut-o, căci era vorba, era vorba de niște informații din interiorul ședinței anterioare de birou politic al partidului, al PSD, două nume proprii a rostit. Paul Stănescu și Marcel Ciolacu. E vorba despre doi foști puciști, cum li s-a spus. Putem în acest moment vorbi despre PSD, cred, ca despre un partid în integralitatea lui, compromis de uh, Cârdășia cu Dragnea și toată echipa lui, toată camarila lui, că și tot partidul a mers pe aceeași linie și toți au votat cu majoritatea lor parlamentară pentru tot ce se elaborase a în comisiile de coduri, uh, cod penal, cod de procedură, legislația justiției, toți sunt complici uh -huh. cu toată această poveste. Partidul întreg e compromis și de salvat ca imagine și ca onoare. Așa avea eu de spus destule și despre onoarea celor care s-au salvat, dar deocamdată privind de sus lucrurile în mare, s-au salvat cei care au plecat. Adică Partidului Ponta Pro-România. Ciolacu și Paul Stănescu, la fel ca și doamna Firea, care este încă membru PSD, am auzit la știri că a fost exclusă, n-a fost exclusă, în câte știu, din partid, <coughs> ei au rămas în PSD făcând parte din echipa puciștilor restul plecând apoi din PSD. Deci Stănescu și Ciolacu sunt cea mai rămas firimiturile din de dizidență care i-ar fi da. onorabilizat și pe ei dacă ar fi mers ceva mai departe. Uh -huh. Asta e tot ce poate în acest moment PSD-ul să scoată în față și uh, am auzit și o declarație ceva mai devreme, tot uh, acum după amiază, uh, a fostul ministru de justiție, Kazanciuc care a spus el explicit că uh, nu se pune problema ca psd Dragnea să se transforme într-un PSD oprișan, așa cum liderul Vrancea, de la Vrancea al PSD uh, a dorit să ofere ca alternativă prezentându-se pe el ca un posibil, ca pe un posibil lider, și a adăugat domnul Cazanciu că electoratul ne-a transmis că e nevoie de oameni noi. oameni noi. De unde să scoată un partid atât de compromis oameni noi? Din interior, dintre anonimii, de la bază, asta ar fi posibil. Din afară, greu de imaginat că cineva acum ar merge spre PSD către o corabie care se scufunde. Doamna Dăncilă a vorbit despre semnalul pe care l-au primit politicienii puterii la aceste alegeri europarlamentare și a asumat această înfrângere, spunând că e grav, am înțeles, a zis ea, am receptat acest semnal. Merge povestea asta mână în mână cu niște marginalizări pe care doamna Dăncilă și, mă rog, noua garnitură de foști dizidenți, cum le spuneați, din PSD, le pun la cale acum. Niște personaje extrem de toxice prin declarațiile pe care le-au făcut în spațiul public, cum sunt Cătălin Rădulescu, cum sunt Codrin Ștefănescu, secretar general al partidului de altfel, o funcție cheie. Uh, cum uh, este Lia Olguța Vasilescu, chiar, care o bună bucată de vreme, până acum vreo câteva săptămâni, uh, era una din uh, trompetele, nu, uh, care declamau această retorică. Nu da Domnul Dragna avea mai multe vântrepte. de cuvânt al partidului și așa mai departe. Doamna Dăncilă și, și colegii aceștia care par să-i fie aproape în acest moment, au avut grijă să scurgă presei cât se poate de clar acest semnal că personajele astea nu mai au loc în prima linie, nu mai apar în poze, nu mai există în partid, în sediu, cel puțin deocamdată, pentru că, probabil, e parte din același semnal. Românii n-au mușcat această retorică de factură peremist, naționalist, șovină pe care le-au livrat-o acești domni și doamne în ultima perioadă, mai ales de când cu campania electorală, dar și înainte. Întrebarea care se pune în prelungirea ce spuneți acum este dacă e cineva din PSD care să fie livrat alt tip de discurs. Păi toți au mers pe discursul ăsta, toți au fost împotriva multinacionalelor, împotriva corporatiștilor, toți au acuzat uh, protestele publice împotriva uh, politicilor nedemocratice. Uh, au acuzat protestatarii din piețe și de pe străzi, de pe bulevardele țării, ca fiind plătiți, manipulați, drogașiști, drogați și așa mai departe, toți au sprijinit uh, uh, prin discursuri și, și au fost satisfăcuți, nu? Uh, au sprijinit represiunea manifestației din 10 august, n-am avut uh, uh, ce uh, tot așa dizidențe, contestări am avut, au fost... Uh, oameni evacuați. A fost Mihai Chirica, primarul Iașului, care s-au pus muncă de prin 2017. Mm -hmm. În primăvară a înțeles că nu merg lucrurile într-o direcție bună. Deci ne ziceți că nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de dispariția unor figuri, poate cele mai vizibile, dar nu neapărat singurele. Adică nu, faptul nu, că au dispărut nu, mitralieră deci eu, și cu codrin din poză nu înseamnă în neapărat că... că... că au dispărut. Continuă să uh, meargă pe culoare spre sările de ședințe și sunt printre cei mai dispuși să răspundă întrebărilor ziariștilor. Ceilalți sunt mai puțin obișnuiți, poate cu uh, luminile reflectoarelor sau mai puțin băgăcioși ca ei, mai puțin dispuși la creare de imagine proprie. Uh, uh, cred că suntem deocamdată la începutul unor ciocniri interne destul de extinse în PSD, sunt voci, au fost voci ieri, azi, care au cerut explicit demisia cabinetului, retragerea în opoziție câțiva primari de orașe importante din țară, de prin județe... Asta ne aduce la partea de strategie viitoare, că... Da, singur, vorba... să mai rog, adaug, da. să mai adaug tot aici la inventarul ăsta de ciocniri, de turbulențe, mm -hmm. o mică știre... N-am văzut-o confirmată astăzi, a circulat aseară în uh, spațiul public, pe, pe fluxuri de știri am citit, cum că uh, în reunirea uh, primă informală de lider PSD de aseară uh, s-ar fi exprimat uh, voci cum că partidul n-ar trebui la validarea uh, europarlamentarilor când se va termina. Mm -hmm. uh, Că n-a terminat biroul electoral central de adunat voturile, nu s-au anunțat rezultatele finale, și apoi trebuie făcută validarea, se trece prin niște proceduri juridice. N-ar trebui să-i valideze pe cei patru care sunt pe liste, în primii opt care merg la Bruxelles. Și care nu sunt membri PSD sau S au venit fost în PSD. fost importuri de acum ultim pentru... moment, da. Exact. E, e Maria despre... Grapini, Carmen Avram, Maria Grappini, Cristor și acel preot da. Terheș, plasat dinspre diaspora naționalistă chipurile pe filieră PNSCD, ceilalți trei vin direct din uh, Trustul Intact, de la Dan Voiculescu. Uh, și, uh, și așa eram cam mult, patru europarlamentari practic non-PSD pe o listă de presupuși 10 care urmau să meargă. Acum merg mai 8, de jumate sunt de acolo și e firesc partidul în această presiune enormă când se răscolesc apele, mâlul se răscolește de la fundul apei să aibă și această problemă. Noi ce facem cu oamenii ăștia? Noi am plătit ce? Un preț pentru mediatizare și pentru propaganda feroce agresivă, îngrozitoare, pe care câteva posturi de televiziune și alte instrumente de presă au făcut-o încălcând orice regulă, oricât de minimal le-am defini ale jurnalismului. Da. Și am văzut aseară, dați-mi voi să fac și asta, uh -huh. uh, traversând uh, uh, mediul public, uh, zona, zona media, schimbând canale de televiziune și așa mai departe, cum facem toți, circulând între site-uri, am văzut la Postul care a plasat, i-a plasat pe trei din cei patru, pe lista PSD, cum un grup întreg de primadone ale propagandei pro-PSD, de până acum, spuneau PSD-ul trebuie să treacă în opoziție, cabinetul trebuie să-și dea demisia. mi hey, a, asta, l -am -a spus, prăcut, că, da. la început, mi s-a destul de ciudată această opinie și această atitudine. Apoi am citit știrea de culise. O fi adevărat, nu o fi adevărat, se va insista sau nu pe linia asta, dar ceva o fi fost nu o fi fum chiar fără niciun strop de foc. Și e posibil ca în acea situație, respectiv instrument de manipulare propagandistică să fi arătat pisica PSD-ului. Adică, măi PSD, uite ce o să pățești dacă nu rămâi la mâna noastră. Adică dacă nu respecti ce am stabilit în înțelegerea noastră, îmi vine să spun aproape mafiotică. E o înțelegere politico-mediatică care excede cu mult limitele uh, acceptabile ale moralității, ale regulilor democratice. Dar întrebarea, domnule Lefter, rămâne până la urmă dacă e o strategie pentru PSD să facă pasul în lateral, deși Viorica Dăncil a spus și tehnica are dreptate. Europarlamentarele nu înseamnă că guvernul trebuie să plece, că n-au fost alegeri generale, n-a pierdut alegerile generale. N-ar trebui să schimbe majoritatea politică în plan intern. Dar poate fi o strategie să pleci de la guvernare pe. știu. Fiind faptul că PSD, în aceste perioade, când părăsește brusc puterea, se conservă în opoziție și recuperează foarte rapid, e asta o strategie, oare, de luat în calcul pentru PSD? Ar putea fi. Cu sau fără dencilă? Ar putea fi, dar cred că în acest moment nu este nimeni în care să gândească strategia acolo. Partidul nu are lider, tot ce, ce s-a cernut în PSD în acești ultimii ani, cum am spus, e trupă de proastă calitate, care nu făcea decât să respecte dispozițiile liderului, consultanți, după părerea mea, execrabili și interni care au mai falimentat campanii electorale, inclusiv ale PSD-ului altădată, cei interni, și consultanți externi aduși de la partide ultranaționaliste, de extremă dreapta, din țările unde au prestat. Păi cu așa consultanță, așa rezultat, așa comportament politic. Deci nu cred că acum se gândesc multe strategii la PSD, se caută mai degrabă soluții de salvare, ieșiri de urgență. Asta mă gândesc, dacă nu e și asta o ieșire de salvare, un an de da, zile în opoziție dar... până la alegerile din 2020... Unde să vii întărit după ce faci critică de pe margine, cum au făcut în timpul guvernării Cioloș, în acela an 2016, și au câștigat alegerile da, detașate la sfârșitul de comparației. Acela e termenul de comparație imediat. În rest, n-am mai avut retragere în opoziție de scurtă durată. Sigur, când a fost ciclul mm -hmm. politic 1996-2000, președinte Emil Constantinescu, cu guvernare CDR și restul largi coaliție de atunci. Mm -hmm. uh, PSD-ul în opoziție s-a regrupat și a câștigat în 2000 și a revenit la putere. 4 ani. În 2004 iar au pierdut, iarăși 4 ani. Deci nu sunt acele, acelea, acele perioade buni termeni de comparație. În schimb, da, anul de guvernare Cioloș este un termen de comparație, dar eu cred că există foarte mari diferențe. În acest moment, PSD-ul, sigur, n-avea nici în uh, 2015, în toamna 2015, când a fost incendiul tragedia de la Clubul Colectiv și primul ministru Ponta și-a dat demisia. El se agăța atunci... Avea aproape un an de când pierduse alegerile prezidențiale și refuzase să-și dea demisia din fruntea partidului și a guvernului. Până la urmă se retrăsese de la partid, dar era încă prim -ministru. și tot să pau din interior Liviu Dragnea și compania. Interior, da. Dar partidul era încă destul de solid în, în, în șa. Uh -huh. Bine înfipt în șea, cum se spune, cu metafore din hipism. Acum, PSD-ul, nu că l-aș idealiza pe cel din 2015-16, dar acum PSD-ul e vreiște, complet. Imaginea acestui partid se compromisă îngrozitor de comportamentul din ultimii ani, iar rezultatul la urne este elocvent, este absolut evident. Și uh, cu imaginea făcută praf, uh, fără alternative de lideri, uh, în, într-o stare de derută evidentă. Eu nu cred că uh, PSD-ul mai poate să uh, reparcurgă același tip de scenariu pe care l-au parcurs în 2016. A, a, asta înseamnă că rămâne la guvernare, și... dar în ce condiții e întrebarea? Nu, nu, ca să rămână la guvernare, trebuie să aibă în continuare majoritate în Parlament, dar acolo există acea jumătate de parlamentari nemulțumiți, furibunzi, care vor începe să migreze spre Pro-România, pentru că dacă Partidul Pro-România acum obține 6-7% și are tendință de creștere, atunci înseamnă că dacă te duci acolo, mai degrabă vei avea șanse să devii parlamentar. Sigur că se pune problema, cine va trece acolo? Că tot dintre și din PSD se recrutează mușterii da, să vedem cum vor evolua lucrurile, cel puțin pe actuala structura Parlamentului cu acești oameni în Parlament, o migrație nu de foarte mari proporții către pro-România rezolvă uh, problema, ca să zic așa, în sensul că PSD-ul devine minoritar, cu tot cu alte care la rândul său, prăbușindu-se electoral, e foarte posibil să furnizeze niște fugari uh, altora. Deci, deocamdată, PSD-ul e în fața unei mari probleme de conservare a majorității. Mie mi s-a părut că declarația, una dintre declarații doamnei prim-ministru, cea privitoare la propuneri de, noi propuneri de miniștri pentru portofoliile unde sunt interimari, Uh, mi s-a părut de pe, uh, a unei, de, ca de pe altă planetă O persoană care nu înțelege că aici este în plină furtună Că vine tsunami-ul peste ei Și ea se gândește că uh, trebuie să facem noi propuneri La cine v-ați gândit? A fost întrebată Ea e prim ministrul, ea trebuie să facă propunerile mm. O să-i rog pe colegii din uh, comitetul executiv să facă propuneri Și la vot vom vedea cine ce și cum N-are nicio idee, știe numai că asta e procedura și nu-și dă seama că momentul politic Sau e Sau poate că, mă la idee, poate că e o supraexpunere a acestei teze că nu trebuie să mai fie concentrată puterea în mâna unei singure persoane. Dar, lăsând asta la o parte, depinde continuarea PSD la guvernare și de planurile opoziției, că acum ne mutăm simetric în partea cealaltă și ne întrebăm așa, cum fructifică opoziția acest rezultat de la europarlamentare? Profită de ocazie și acționează în forță ca să schimbe majoritatea și în parlamentul intern, adică să, să schimbe configurația politică din mers, înainte de, de alegeri și după aceea să preia puterea? Sau din aceeași teamă că PSD-ul o să se conserve un an de zile și o să vină la alegerile următoare cu forțe proaspete, o să-i lase totuși la guvernare? Ca acum par cum între ciocan și Nicovală au despeculat acest succes, pare foarte ușor să speculeze, și totuși există și această premiză că n-ar trebui să oferi muniție dușmanului. Da, există... Suntem acum la, practic, un an, un an și un pic, până la alegerile locale și un an jumătate până la cele parlamentare. Suntem la jumătate de ani de prezidențiale. Privind către aceste date importante de calendar politic și electoral care urmează, ne putem uh, imagina ce gândesc acum conducerile partidelor, uh, actualmente în opoziție. În primul rând, în orașe, votul a fost zdrobitor anti-PSD. În acest moment, uh, USR+, Plus, obținând rezultate excepționale în capitalele de județe, uh, e chiar în situația de a... Uh, gândi dacă nu cumva alegerea primarilor în, doi, în două tururi iar defavoriza. Dar cred, sper, pentru onoarea lor că vor merge înainte pe principii democratice și nu, vor, nu se vor revizui în funcție de interesele proprii de partid. Alegerile locale, prin urmare, nu par să fie în vreun pericol, e greu de imaginat că PSD se poate regrupa, relansa și să vină în mediul urban pentru o populație obișnuită cu nivel de trai mai ridicat, cu tehnologii noi, cu studii în general, cu medie de, de educație mai ridicată. Și uh, care s-a săturat de stagnare până la urmă. De stagnare, vrea progres european la 12 ani după aderare. Că, că urban uh, să îl voteze, PSD-ul. Deci, pentru alegerile locale nu e o problemă. Până la parlamentare, un an jumate, e deja destul de mult, e, e cu 50% mai mult timp decât a avut guvernul Cioloș, uh -huh. care a venit într-o conjunctură specială, nu tensiune, emoție colectivă, de asemenea, cum spuneam, un PSD încă solid, cu alte alături, cu majoritate în Parlament, care au putut frâna evoluțiile uh, și prestația guvernului cu uh, obiective interimare de pregătire practic de organizare a următoare. Într-un an jumătate, chiar dacă e doar ceva mai puțin de o jumătate de mandat de ciclu politic, electoral. Totuși se pot face lucruri spectaculoase. se poate face o reorganizare, o relansare serioasă a țării. Pentru asta însă e nevoie ca forțele politice să conlucreze foarte, foarte atent, foarte eficient și asta trebuie să vedem dacă se va putea. Deocamdată aș privi nu atât către posibilitățile gândite eventual și exprimate sub imperiul emoției momentului, cât către fapte. Avem o declarație de dinainte de alegeri, de la Pro-România, prin vocea fostului premier Tudose, cum că după alegerile europarlamentare, vor participa la discuții pentru un guvern de Uniune Națională, fără PSD și fără alde. Sunt acum premize excelente pentru așa ceva. Uh, apropo, uh, Pro-România e un partid care acum a obținut un succes notabil pentru statutul său Și observați că liderii sunt uh, mai puțin vizibili în acest moment Ei gândesc, sunt mai calmi probabil Și uh, urmează să vadă în ce fel se raportează față de turbulențele din PSD uh -huh. Față de un posibil exod spre ei și în ce fel vor discuta ce urmează în Parlament, vot pentru șefia Camerei și așa mai departe. Ei știu de la ALDE și UNPR că e foarte important în anumite momente să fii balama. Sigur că da. Și îți crește și cota foarte mult lumii. și poți să înclini lucrurile într-o parte lumii, sau alta. politica da. mare a Germaniei s-a făcut timp de câteva decenii până uh, la reunificare grație partidului liberal, se numea un mic partid al lui Hans-Dietrich Kentscher care și-a avut asigurat portofoliul de ministru de externe al Germaniei, un portofoliu foarte important al unui minuscul partid care era când cu socialdemocrații, când cu Creștin-democrații și asigura majoritatea. Mm -hmm. În lume există partid de și ăsta e sistemul. Deci, avem această posibilitate anunțată, alegerile au fost da pentru Parlamentul European, dar am spus Mulți, și eu am insistat pe, acest, pe această idee, în, scriind, vorbind în mediul public, aceste alegeri urmau să fie supraîncărcate de simbolistica politică internă, pentru că a fost prima ocazie pentru electorat să vină la urne după toată această perioadă de uh -huh. 2 ani și ceva de proteste uh, din ce în ce mai extinse și să arate dacă PSD este... Sau nu, mai e sau nu sprijinit. Deci ăsta este un lucru pe care îl putem vedea. Al doilea lucru pe care îl putem vedea este iarăși factual, este că cel puțin deocamdată principalii câștigători a acestui moment politic, a acestui scrutin, și anume, liberalii care au devenit primul partid al țării și Alianța USR+, Plus, care talonează îndeaproape PSD-ul și nici nu e la mare distanță despoate, de PNL, sunt vreo exact, da. 5%, circa. Da. O așa iar, iar între ei și 5, PSD 5. e mai puțin un procent, da. după numărătoarea uh, finală. Uh, sunt în situația, uh, în, sunt aproape condamnate uh, să colaboreze. Președintele uh, Iohannis deja a dat acest semnal, le-a spus... Uh -huh. Aveți uh, premisă să colaborați. Asta să întrebăți? Spre ce? Spre guvernare într-adevăr? Spre guvernare. Uh, și rămâne de văzut în ce fel vor reuși să se acomodeze reciproc, să se înțeleagă, și în ce fel vor reuși să uh, evite tensiuni, fricțiuni. Deocamdată, vedem o dificultate în a găsi un candidat uh -huh. comun pentru șefia camerei. Asta nu e neapărat o mare problemă. Domnul Barna, președintele USRA, și spus, dacă nu vom reuși să stabilim prin negociere un candidat comun, o să mergem la un tur de scrutin, vor rezulta doi finalii și vom vedea în finală ce se va întâmpla. Dar e o problemă. PNL-ul nu are cum să nu își asume statutul de învingător, chiar dacă partenerul viitor, probabilul partener principal viitor, USR+, Plus, are dimensiuni tot considerabile și are și argumentul moral că a câștigat orașele și diaspora avansat ah. PNL-ul, adică în orașe și în străinare. Cumva alte. din prima, așa, adică, mă rog, uh, nefiind uh, un da, partid deci, vechi sau uh, alianță veche. Da. PNL-ul nu poate renunța la această poziție, USR, USR Plus are o altă trăsătură care poate să joace destul de contraproductiv, ca să zic așa, în eventuale negocieri, și anume, există un voluntarism și un anumit fel ofensiv al acestor politicieni mai tineri, majoritatea, o anumită insolență, care a prins foarte bine când era nevoie în Parlament să ieși cu... Pârtii de protest și care a prins și la un pesetul, electorat tânăr urban aprins, și non egal, Dar nu mai, de bine. nu mai merge atunci când trebuie să negociezi să te înțelegi cu cineva, să cazi la înțelegere, să cazi, ca să aleg un cuvânt și mai neplăcut pentru mentalitatea acestor grupuri politice noi, să cazi la compromis. Compromis nu e neapărat ceva rău, poate să fie ceva rațional. Trebuie să lași și tu puțin de la tine, lași și eu puțin de vă la tine. Vă întrerup doar o clipă să vă anunț că un compromis pare să se fi găsit între cele două părți, PSD ba și bucur, USR Plus, direct... și anume că doamna Raluca Turcan este candidatul comun la șefia Camerei Deputaților, în locul lui Liviu Dragnea. Da, da, da. Asta înseamnă, deci, că uh, alianța USR Plus a renunțat să-l... Uh propună pe, pentru această poziție pe domnul Stelian Ion. O altă alegere excelentă. Problema aici nu e de persoane. Sunt mm. oameni de calitate... Problema e mai degrabă și de, de cât de repede tot. găsești consensul pe chestiuni... Sigur. Cât de... Cât, cum se înțeleg? Mm -hmm. Cât de bine se înțeleg? asta e problema. Și eu sper spre binele democrației românești și al relansării de care România are nevoie în acest moment că vor găsi căi de înțelegere au mai fost cântei și în campanie hai să zicem că sunt până la un punct inevitabile dar în acest moment e nevoie de foarte multă seriozitate și de o asumare foarte responsabilă a imperativelor momentului dați-mi voie să vă prezint două școli de gândire, e ceea ce auzim cu toții probabil zilele astea și de fapt am mai auzit și cu alte ocazii, despre ce trebuie să facă opoziția validată de acest succes în, la europarlamentare Uh, curentul 1 zice așa Dom'le, oricât de mult succes Ai fi avut în aceste alegeri nu trebuie să lași șansa PSD, să iasă de la guvernare și să nu deconteze prostiile pe care le-a făcut. Deci, abține-te pentru moment, ai câștigat alegerile foarte bine, stai în umbră, fă opoziție, negociază tot ce se poate negocia, ca acum ai pârghii, poți să-i presezi mereu, dar lasă-i acolo să-și ducă mandatul până la capăt, ca să nu ai băscuza că se scot din ecuație pe ultima sută de metri, cum au mai făcut. Al doilea curent de gândire zice... Dom'le, nu poți fi atât de cinic încât să lași țara pe mâna viorică dăncilă cu bună știință, uh, câtă vreme ai putea să reconfigurezi majoritatea și să preiei tu. Ai criticat-o o grămadă de vreme și acest guvern că nu face treabă și acum vrei să-i lași totuși încă un an să distrugă România? Eh, uite o dilemă, cumva, pe care dintre drumuri oare s-o apuce prima opoziția. Școală, prima școală de gândire, <laughs> cred că putem să ne permitem să spunem așa, uh, este prea conjuncturală, este oportunistă. E o gândire care îi lipsește responsabilitatea față de destinul țării, care este trăsătura evidentă a celei de-a doua interpretări. Pe da, dar nu -are, are o logică? nu are păi, logică prin ve... care oamenii da, să-și da, să dea este seama... E o electorală, interesul electoral. Partidele, politicienii, ori fi având interese, ori fi gândind de egoist... Dar din punctul nostru de vedere al electoratului, al țării, al, al populației. Nu ne interesează să observească. Există și o componentă responsabilă. Presează cu voturile pe care le-ai în spate pentru revenirea uh, asupra unor decizii. Da, da, da, adică anulează indica? ordonanța o pe că te presăm și te trântim da, în da, Parlament ceva? Înseamn... altceva știți dus cum... guvernarea până la capăt, dar în termeni mai buni păi ca să da, zic așa. Da, da. asta ce înseamnă înseamnă să permiți PSD-ului, PSD-alde, să rămână la guvernare la resurse Dar să guverneze spune, prin negociere, domnule Lefter, nu prin dictatura prin pe care a aplicat-o până acest acum. Fel, a mată, să și onorabilizeze imagine, să se arate capabil <coughs> să guverneze ceva mai ponderat, fără să mai facă nenorocirile pe care le-au făcut, pentru că tu ai stat în opoziție și te-ai gândit nu cumva să nu pierdi-o la alegerile viitoare, Bun. ia să îți las. Căfie. Atunci nu. înțeleg mergeți pe curentul 2, în care trebuie Categori înlăturat guvernul ăsta, semne... pentru că e responsabil și să știți trebuie că nu văd din partea PNL și din partea USR+, n-am văzut declarații uh, asumate de strategie politică de menținere în opoziție. Nu, nu cred și <gânt> cred că ar fi un semnal foarte demobilizant către electoratele acestor grupări. Politici. Lucrurile încă se joacă și de-o parte și de alta. Aș vrea, pentru că mai avem două minute din discuția noastră, să vorbim la final despre mesajul acestor alegeri. E adevărat, nu au fost alegeri generale, au fost alegeri semnal, alegeri europarlamentare, cum ați zis și dumneavoastră, prima ocazie ca la mijloc de mandat să-i arăți puterii că nu ești de acord cu ceea ce face. E foarte clar că a fost asta, pentru că a fost o prezență record, nu s-a mai pomenit așa ceva nici la alegerile generale, dar de a la europarlamentare, 49%. Am estimat-o. În emisiuni de radio și de televiziune, de față cu sociologi care spuneau că ei lor le arată răspunsurile că va fi 30%, 30 da, exact. am spus va fi o mobilizare de genul turului 2 prezidențial 2014, când a 50%, romanii, la sută, ce mai încoace și încolo. Adică va fi în țară ceva de gen 60%, dacă nu mai mult, și din cauza absenței din electorat uh -huh. a câtorva milioane, procentual uh, va scădea sub 50%, Ceea ce -a și Alegătorii ăștia au votat în număr covârșitor, au făcut și vorum pentru referendum și au votat și covârșitor da la întrebările legate de justiție, nu, adică să nu, da să nu mai poate guvernul să facă toate matrapazlăcurile în timpul jocului, să intervină asupra legilor justiției. Um, și acum, ce fel de semnal, asta vreau să vă întreb, dă toată povestea asta, de fapt? Care e lecția acestor alegeri, care, așa cum spuneați, n-au fost despre uh, Parlamentul European și despre Uniunea Europeană, am pierdut cumva ceva, ne discutând despre teme importante pentru noi toți, de la migrație la revoluția digitală, la locuri de muncă, da, la peste populație. În schimb, despre... ce am câștigat? Peste tot în Europa s-a discutat despre pericolele interne, despre creșterea naționalismelor, extremismelor, iliberalismelor. Deci, din acest punct de vedere, orientarea spre intern n-a fost atât de Aparte de ce s-a întâmplat în alte părți, în Grecia se declanșează anticipate, ca urmare a rezultatelor mm -hmm. proaste ale guvernului, ale partidului premierului Care-i ca câștigul, care câștigul nostru? Câștigul nostru este că s-a oprit nenorocirea de doi ani și ceva și ne putem redresa, eu sper, chiar într-o relansare. Într-o relansare, dar pentru asta e nevoie să vedem PNL-ul și USR. De asemenea, reprezentanții parlamentari actuali și ai PMP, probabil și ai pro-România, așezându-se în jurul unei mese de discuții, de negocieri și făcând o listă de lucruri care trebuie puse la baza unei democrații relansate. Schimbare de sistem electoral, schimbare de coduri de toate felul, legislația amendată la justiție peste tot, economia relansată, toate lucrurile astea se pot face. Și mai mult decât atât, poate asta nu s-a auzit încă, spus la noi și poate că nu gândesc politicienii. Pentru ca să nu vedem la viitoare rotații la guvernare alte încercări de a malforma sistemul, poate e nevoie ca și acestui PSD de gringoladă să îi se întindă o mână pentru semnarea unui acord general. Pentru ca aceste baze pe care acum le punem pentru alegeri corecte în două tururi peste tot, pentru... Justiție independentă, pentru tot ce trebuie să constituie fundamentul democrației, să fie asumat de toată lumea și să nu mai trecem prin ce am trecut în acești doi ani și ceva. Eu, Bogdan Lefter, mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18:15, la